Capitolul 7. Când Israel era copil. 53. Primele două capitole din Geneza. Religia lui Israel este prin excelență religia cărții. Acest corpus scriptuar este constituit din texte de vârstă și orientări diverse, reprezentând, desigur, tradiții orale destul de vechi, dar reinterpretate, corectate și redactate în cursul mai multor secole și în medii diferite. Nota 1. Problemele puse de izvoarele și redactarea Pentateuhului, adică primele cinci cărți ale legii, sunt considerabile. Pentru scopul nostru este suficient să amintim că sursele au fost desenate prin termen de sursă Iahvistă, pentru că acest izvor cel mai vechi, secolul al 10 lea sau al IX-lea, îl numește pe Dumnezeu. Iahve Elohistă, ceva mai recent, ea folosește numele de Elohim, Dumnezeu. Sacerdotală, cea mai recentă, opera preoților, ea insistă asupra cultului și a legii, și deuteronomică, acest izvor se găsește exclusiv în Cartea Deuteronomului. Să adăugăm totuși că pentru critica vechi testamentară contemporană, analiza textuală este mai complexă și mai nuanțată. Fără indicație contrară, noi cităm la Biblie de Ierusalem. Închei nota. Autorii moderni încep istoria religiei lui Israel cu Avram. Într-adevăr, după tradiție, el este acela care a fost ales de Dumnezeu pentru a deveni strămoșul poporului lui Israel și a pune stăpânire pe Canaan. Dar primele 11 capitole din Facerea povestesc evenimentele fabuloase care au precedat alegerea lui Avram de la Facerea Lumii până la Potop și la Turnul Babel. Redactarea acestor capitole este, după cum se știe, mai recentă decât multe alte texte ale Pentateuhului. De altă parte, unii autori și cei mai devază au afirmat că cosmogonia și miturile de origine, creația omului, originea morții, etc., au jucat un rol secundar în conștiința religioasă a lui Israel. Pe scurt, evreii se interesau mai degrabă de istoria sfântă, adică de raporturile lor cu Dumnezeu decât de istoria originilor, care relatează evenimentele mitice și fabuloase din Primordium. Acesta poate fi adevărat numai începând cu o anumită epocă și mai ales pentru o anumită elită religioasă. Dar nu există motive să conchidăm că strămoșii israeliților erau indiferenți față de problemele care pasionau toate societățile arhaice, anume cosmogonia, crearea omului, originea morții și alte câteva episoade grandioase. Încă în zilele noastre, după 2500 de ani de reforme, evenimentele relatate în primele capitole ale facerii continuă să hrănească imaginația și gândirea religioasă a urmașilor lui Avram. Urmând tradiția premodernă, vom începe expunerea noastră cu primele capitole ale facerii. Data târzie a redactorilor nu constituie o dificultate, căci conținutul este arhaic. În fund, el reflectă concepții mai vechi decât saga lui Avram. Facerea se deschide cu un pasaj celebru. La început a făcut Dumnezeu, în paranteză Elohim, închid paranteza, cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu să purta pe deasupra apelor. În paranteză 1 Roman, 2.1 1 liniuță 2, închid paranteza. Imaginea oceanului primordial, deasupra căruia plutește un zeu creator, este foarte arhaică. Lota 2 în anumite tradiții, creatorul este imaginat în formă de pasăre, dar e vorba de o agregare a simbolului original. Spiritul divin transcende masa acvatică, el se mișcă liber, prin urmare zboară ca o pasăre. Amintim că pasărea este una din imaginile arhetipale ale spiritului. Închei nota! Totuși, tema zeului plutind deasupra abisului acvatic nu este atestată în cosmogonia mesopotamiană, deși mitul relatat în Enuma Elish a fost probabil familiar autorului textului biblic. Într-adevăr, Oceanul Primordial se numește în ebraică Tehom, termen solidar etimologic cu babilonianul Tiamat. Tehom se scrie T-E-H-O cu circunflex M. Creacția propriu-zisă, adică organizarea haosului, în paranteză tohu, va bohu, închid paranteza, este efectuată prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Tohu va bohu, se scrie T, o cu circunflex, H, U cu circunflex, spațiu, W A cu circunflex spațiu, B, o cu circunflex, H U cu circunflex. El a zis să fie lumină și a fost lumină, unul roman 2.3. puncte Etapele succesive ale creației sunt săvârșite întotdeauna prin cuvântul divin. Haosul acvatic nu este personificat și, prin urmare, nu este învins într-o luptă cosmogonică. Această povestire biblică prezintă o structură specifică. 1. Creația prin cuvânt. 2. A unei lumi este bună și 3. A vieții, animale și vegetale, care este bună și pe care Dumnezeu o bine cuvântează. În paranteză, 1. roman 2.10 21, 31, etc., închid paranteza. 4. În fine, opera cosmogonică este încununată de facerea omului. Nota 3. Adăugăm că verbul creator al zeilor este atestat în alte tradiții, nu numai în teologia egipteană, ci și la polinezieni. Închei nota. În a șasea și ultima zi, Dumnezeu spune, citez, să facem pe om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească pești, mările, păsările cerului, animalele, Închei citatul. În paranteză, 1 roman 2.26, închid paranteza. Nici o întâmplare spectaculoasă, luptă de tip martuc, tiamat, niciun element pesimist în cosmogonie sau în atropogonie, lumea formată dintr-o ființă primordială demonică, tiamat, omul modelat din sângele lui unui arhidemon, Kingu. Nota 4. Dar există alte texte care evocă victoria împotriva unui monstru, ofidian numit Dragon în paranteză Tanin, se scrie T-A-N-N-I-N, paranteza, sau Rahab, sau Leviatan, și care amintesc tradițiile mesopotamiană și canaaneană. Închei nota. Lumea este bună și omul este o imago dei. El locuiește ca și creatorul și modelul său în paradis. Totuși, așa cum facerea nu întârzie să sublinieze, viața este grată și a fost binecuvântată de Dumnezeu și oamenii nu mai locuiesc în paradis dar acesta este rezultatul unei serii de erori și păcate ale strămoșilor. Ei sunt aceia care au modificat condiția umană. Dumnezeu nu are nicio vină în această deteriorare a capodoperei sale. Ca și pentru gândirea indiană, postul Panișa, adică, omul, mai exact speța umană, este rezultatul propriilor sale acte. O altă povestire e în paranteză SQ, Punct, paranteza, este mai veche și diferă nete de textul total pe care l-am rezumat mai sus. Nu mai este vorba de creația cerului și a pământului ce de un pustiu pe care Dumnezeu în paranteză Iahve l-a făcut roditor printr-un râu care ieșea din pământ. Yahweh l-a modelat pe om, Adam, din lut și l-a însuflezit suflându-i în nările sale suflare de viață. Adam se scrie A cu circunflex D- a cu circunflex M Apoi Yahve a sădit o grădină în Eder A făcut să crească toate felurile de pom buni în 2, 2. 8, închid paranteza, Și l-a așezat pe om în grădină Ca să lucreze și să nu o păzească În SQ Apoi Iahve a făcut animalele și păsările Tot din lut Le-a adus la Adam și acesta le-a dat nume Nota 5. E vorba de o trăsătură specifică ontologiilor arhaice. Animalele și plantele încep să existe cu adevărat din momentul în care li se dau nume. Exemplul unui trib australian. Închei nota. În fine, după ce l-a adormit, Yahweh a luat una din coastele bărbatului și a făurit o femeie, pe care a numit-o Eva. În paranteză, în ebraică, Havah. Se scrie H-A-W-W-A cu circunflex h, -A -W -W -A -H. Cuvânt solidar etimologic cu termenul desemnând viață. Închid paranteza. Exegeții au remarcat că povestirea Iachvistă, mai simplă, opune nu haosul acvatic lumiformelor, ci deșertul și seceta vieții și vegetației. Pare deci plauzibil că acest mit de origine să fi luat naștere într-o zonă deșertică. În ce privește creația omului din lut, tema era cunoscută așa cum am văzut din sumer. Mituri similare sunt atestate aproape peste tot în lume, din Egiptul Antic și Grecia, până la populațiile primitive. Ideea de bază pare aceeași. Omul a fost format dintr-o materie primă, pământ, lemn, os, și a fost animat prin suflarea creatorului. În numeroase cazuri, forma sa este aceea a creatorului său. Altfel spus, așa cum am văzut cu privire la un mit sumerian, prin formă și prin viața sa, omul împărtășește întru câtva condiția creatorului. Numai corpul său aparține materiei. Nota 6. Adăugăm că în numeroase tradiții, îngropându-se, omul, spiritul, se întoarce lângă creatorul său celest și trupul este redat pământului. Dar acest dualism antropologic a fost respins de către autorii biblici, ca de altfel de către majoritatea contemporanilor lor din Orientul Apropiat. Abia destul de târziu noi concepții antropologice au propus o soluție mai îndrăznață. Închei nota. Crearea femeii, pornind dintr-o coastă scoasă din trupul lui Adam, poate fi interpretată ca indicând androginismul omului primordial. Concepții similare sunt atestate în alte tradiții, inclusiv acelea transmise de anumiți midrashim. Mitul androginului ilustrează o credință destul de răspândită, perfecțiunea umană identificată în strămoșul mitic, comportă o unitate care este în același timp o totalitate. Vom judeca importanța androginiei discutând anumite speculații gnostice și hermetice. Să precizăm că androginia umană are ca model bisexualitatea divină, concepție împărtășită de numeroase culturi. Nota 7. Bisexualitatea divină este una din multiplele formule de totalitate-unitate semnificativă de unire a perechilor de contrarii feminin-masculin, vizibil-invizibil, cer-pământ, lumină-întuneric, dar și bunătate-reutate, creație-distrugere, etc. Meditația asupra acestor perechi de contrarii a dus în diverse religii la concluzii îndrăznețe, privind atât condiția paradoxală a divinității cât și revalorizarea condiției umane. Închei nota!